Vă spun bun găsit în seara aceasta la discuții la Masa Rotundă. Suntem împreună cu Neluțu și Cosmin. În seara aceasta vrem să continuăm această temă foarte delicată și în același timp trebuie să recunoaștem fascinantă o temă care te provoacă să studiezi, să cercetezi, să citești, să cauți și este vorba despre cultele eretice. Astăzi ne-am gândit să abordăm unul din aceste culte care... Să zic cu care noi românii avem oarecum a face, sunt oameni care, despre care puțin nu ați auzit, adică oameni care te trezești că ți-o la ușă și invitați sau ne invitați, te provoacă la diferite discuții din Scriptură, încearcă să intre în discuție cu tine. În seara aceasta am ales pentru această ediție să vorbim despre martorii lui Jehova, Uh, un, unul din cultele pe care creștinii îl consideră uh, eretic uh, și în seara aceasta încercăm prin întrebările pe care le-am pentru uh, invitații mei să vedem ce anume se întâmplă, uh, care sunt, uh, și chiar asta este prima întrebare, uh, ce putem să știm uh, despre acești oameni în privința originilor și eventual ce, ce susțin ei, cine... Cine a ființat? care-i treaba cu această, acest cult al marturilor lui Jehova? Vă spunem bună seara și de data aceasta. Ca să o luăm așa destul de schematic, martorii lui Jehova mai sunt cunoscuți, de fapt această denumire este cea mai cunoscută, dar au mai purtat și alte denumiri în trecut, cum ar fi studenți în Biblie, ruseliști sau mileniști. Fondatorul lor, la origine, este Charles Taze Russell, care se pare că a fost uh, prezbiterean, apoi uh, s-a convertit la uh, religie numită adventistă. Uh, el a fost uh, unul dintre primii studenți în Biblie și una dintre trăsăturile de bază a acestor studenți în Biblie a fost faptul că acorda o mare atenție Vechiului Testament, lucru pe care din propria experiență pot să-l confirm. Dacă e să vină în fața dumneavoastră cu Sfânta Scriptură, de cele mai multe ori vor găsi referințe în Vechiul Testament și nici de cum în Noul Testament. Anul undeva anul de, de început al, al lor ar fi undeva prin 1872 așa că au o oarecare vechime, dar nu sunt din primul secol, așa cum este creștinismul autentic, uh, ei uh, n-au făcut altceva decât să vină și să uh, reia anumite învățături uh, ale sfinte Scripturi, să le ducă mai departe înspre, înspre anumite calcule legate de ani, legate de jubilee, legate de tot felul de evenimente din vremurile din urmă și cam pe baza lor și-au format un anumit... Uh, un anumit uh, stil doctrinar. Uh, mai departe o să vedem ceea ce înseamnă doctrina. Am vrut să fac doar uh, aceste câteva precizări de început. Bună seara, vă spun și eu. Aș vrea să intrăm în câteva aspecte importante ale vieții acestui om, uh, Charles T. S. Russell, cel care a fost fondatorul recunoscut și, în aceeași măsură, nerecunoscut de către Martele Hova și în cele ce urma, urmează să vedem... La timpurile uh, actuale sunt anumite curente care nu recunosc Nu recunosc, da, da, nu recunosc, pentru că sunt niște mărturii care cumva i-ar incrimina dacă l uh -huh. recunoaște ca și lider spiritual uh, Charles, Charles Trace Russell s-a născut în 16 februarie 1852 cea mare parte a vieții și-a petrecut-o la Pittsburgh, în Pennsylvania, în America Uh, în 1870, la vârsta de 18 ani, Russell a organizat o clasă de studii biblice la Pittsburgh, iar în 18, 1876 a fost ales ca și păstor al grupului. Uh, apoi, din 1876, a fost și redactor adjunct a unei mici reviste lunare din New York, uh, funcție la care uh, a renunțat în momentul în care a părut o controversă cu privire la argumentele lui Russell împotriva ispășirii lui Cristos apoi a fondat în 1879 solul dimineții care uh, s-a dezvoltat în actualul, de, uh, în actualul The Wedge uh, tower Announcing Je Jehovah's Kingdom turnul de, de veghe anunță regatul lui Jehovah. Uh, cam aici a fost uh, începutul uh, acestei lucrări, dar uh, aș vrea să, uh, să, să surprindem câteva aspecte, aspecte foarte importante. Uh, acest om a scris uh, o lucrare inițiată anumit uh, Răsăritul Mileniului, uh, care acum apare sub titlul de uh, Studiu în Scripturi. Și asta e o carte de căpătări a Martilor Jehova prin care se interpretează Sfânta Scriptură, cel puțin uh, a Scripturii pe care ei au tradus-o. Uh, și chiar există o învățătură în cadrul grupului prin care se spune că dacă. Studiez doi ani fără Scriptura, fără să apelez la, studi, la studiile, la ghidul, la ghidul acesta, o să ajungi la niște erezii și la îndepărtare la, de Dumnezeu. Și iarăși, chiar dacă studiezi 10 ani Scriptura împreună cu această carte și după aceea doi ani renunți la, la cartea asta de ajutor, iarăși ajungi într-o într -o zonă de erezie. Se pare că acesta chiar îi place ce, să, să, să jongleze cu cifrele, ce, Da, se bazează mult pe, pe, pe cifre. Calmele. Marti Hova au fost uh, organizate la început ca și o corporație, Societatea Biblică pentru Tractate, Turnul de Veghe, cu sediul uh, la Brooklyn, New York. Uh, această organizație s-a dezvoltat și a ajuns la niște averi destul de mari. Uh, Martul Lehova se bazează foarte mult pe uh, donațiile membrilor săi uh, și chiar dacă cărțile astea sunt uh, uh, dăruite în mod gratuit, uh, pe stradă, da, pe stradă, le găsiți de multe ori în cutiile noastre de poștă Uh, cumva costurile astea se știu și fiecare martor e îndemnat să susțină lucrarea asta prin donații, dar bineînțeles donațiile sunt mult mai mari, de aceea s-a ajuns astăzi ca ei să dețină multe clădiri în New York, uh, să dețină clădiri de birouri care uh, sunt profitabile, au ferme, deci există uh, afaceri derulate prin, uh, prin această societate, societate biblică. De ce am zis că e o persoană controversată și de ce vreau să ne oprim mai mult timp la, asupra acestui om, Russell? O parte a afacerilor pe care le-a făcut acest om și a ajuns la niște averi destul de mari uh, cu niște greu. Greu binecuvântat, greu miraculos, de da, asta era termenul, greu miraculos. Uh, se vindea adepților și nu numai un, un, un greu care are, uh, de, are niște. Uh, chestii deosebită. Pe faptul că acest greu miraculos nu a trecut testele la care a fost supus de guvern, Eagle a câștigat, ziarul Eagle a câștigat procesul pe care Russell l a intentat acestui ziar pe motiv că a fost calomniat. Apoi, a doua dispută importantă pe care a avut-o cu ziarul a fost legată de divorțul de soția lui Russell și cei de la ziar susțineau că e imposibil că au-n seama, la începutul secolului 20 au divorțat și au fost vorba de niște averi foarte mari care au fost puse în joc și ziarul a început la, la partajul uh -huh. respectiv și ziarul a început uh, investigația iară a fost uh, un proces de asemenea câștigat de ziarul Eagle Uh, și al treilea, a treia dispută importantă pe care a avut acest om a fost cu un pastor baptist din Canada, cu un anumeros, care uh, în mod public l-a învinuit pe Russell de faptul că uh, nu știe să uh, nu este un uh, pastor deci nu a fost uh, format, ca și, format ca și păstor, nu are studii de teologie, nu cunoaște limbile în care a fost scrisă scriptura uh, și Russell a, uh, de asemenea dată dat în judecată pentru calomnie. Și există, de la tribunalul din Ontario, există documente scrise în care se demonstrează că Russell a, nu doar că nu și-a putut susține punctul de vedere, ci a fost acuzat chiar de sperjur. Și știți că în lumea asta anglo pe jurul, e o faptă gravă. Dacă pentru noi, spre jurul, e o chestie în care distinte. spune Mas, o încerca și să să descurce. M-a da. mințit în fața judecătorului, dar nu avea altă opțiune. Pentru americani lucru foarte grav să minți în fața judecătorului sub jurământ. Și minciuna a fost legată de faptul că și-a asumat uh, faptul că el cunoaște limbile uh, clasice care au fost scrise, Biblia, pus în fața unor documente de către avocatul pasului Ros, să traducă texte din greacă sau din ebraică, nu a fost în stare să le, să le traducă. Apoi a spus că este pastor, dar nu a, -a să putut să facă dovadă, să facă dovadă acestui lucru și iarăși a fost întrebat care studii teologice prin care să demonstreze că toate doctrinele lui ar fi susținute de o anumită abilitate a lui în domeniul respectiv și o anumită cunoaștere a Scripturii. Nici lucrul ăsta nu s-a putut, uh, putut demonstra. demonstra. Deci există mărturii scrise ale faptului că acest om a trăit în minciună, că acest om a trăit în păcate grave, acest om a divorțat de soția, de soția lui, acest om a intrat în niște afaceri dubioase în care inclusiv statul american uh, l-a acuzat de evaziune fiscală, și pe un astfel de om se credește o religie. Într-adevăr, el avea o abilitate în a, și sunt documente mărturii care ateste lucrul ăsta era o personalitate puternică era o personalitate care atrăgea masele după el, avea o personalitate care avea abilitatea asta de a, a predica și pe fundul unei personalități așa. aparte într-adevăr a reușit să strângă după el mulți, mulți adepți. Acum, de ce am zis că se nasc controverse? Uh, la început, la început uh, această mișcare a Martirii lui Hova uh, s-a bazat clar pe învățătura și chiar și acum învățătura de bază se, baze se bazează pe uh, învățătura lui pastorul Russell, uh, între ghilimele de numirea asta de pastor, mm -hmm. uh, s-a bazat pe, pe învățătura lui, dar în momentul în care au apărut aceste dovezi care îl incriminează, atunci ei cumva au încercat să se delimiteze de, de el. Dar în disputele teologice ulterioare, uh, ei veneau cu văzăturile uh, lui Russell, uh, deși sub o, altă, sub o altă formă. Au încercat să se delimiteze, dar n-au reușit pentru că nu pot să se desprindă de da, bagajul, fundamentul de religiei lor uh, sau de temelia pe care ei și-au uh, și clădit această, această religie. Apoi, următorul care a urmat la conducerea uh, acestei mișcări a Martelor Jehova a fost un alt personaj controversat, uh, judecătorul Rutherford, un, personal, un personaj uh, mai carismatic, un personaj care era și extrem de prezentabil, deștept, era totuși uh, judecător, uh, Acesta era uh, meseralul de, de, de bază, care a, a știut să speculeze și a urmat învățăturile lui uh, Russell, dar le-a dat o, altă, o, altă, o altă, altă nuanță, o nuanță mai uh, erudită și a pus-o într-un alt, într într alt format mai, mai documentat. Uh, și acest personaj a avut uh, o mulțime de controverse, a fost acuzat, uh, inclusiv de minciună, faptul că a făcut un... Uh, un uh, turneu mondial până în China care s-a demonstrat că a fost doar o vizită extrem de scurtă și uh, s-au plătit bani grei, la fel cum se fac și astăzi uh, în presa scrisă și inclusiv la radio în care se promovau uh, succesul acestui om în uh, misiune, uh, dar mălturile oamenilor din vremea respectivă infirmă. Uh, ceea ce, magnitudinea uh, acelui turneu uh, acelui turneu uh, și pe acest, și acest om există multe mărturii scrise împotriva lui în, uh, referitor la caracterul lui la minciunile lui la modul în care a condus într-un mod autoritar uh, bordul uh, marturilor Jehova și uh, am vrut să subliniez lucrurile astea și mi s-au părut foarte importante ca să le știm, să le cunoaștem fiecare dintre noi dacă o să spui lucrurile astea unui martor, el va încerca să delimiteze. Dar în momentul în care îi vei spune, bun, dar de ce te delimitezi de oamenii ăștia, dar nu te, nu te delimitezi de învățătura, de învățătura lor. Pentru mine, un om care prin ceea ce face, prin ceea ce spune, prin atitudine lui, se delimitează de învățăturile Scripturii, pentru mine nu are cum să fie fondatorul unei mișcări creștine, din moment ce are atâtea lucruri care nu converg cu învățătura, învățătura Scripturii. E și e posibil că cea învățătură noi, să fie viciată toată. Pentru noi e important să știm lucrurile astea despre inițiatorii acestei mișcări, pentru că se bazează pe oameni care nu au anumit de a face cu Dumnezeu, pentru că un om care e transformat de Dumnezeu și trăiește prin Duhul Sfânt are o altă altitudine. Gândiți-vă la mari oameni ai credinței, începând de la cei din Biserica Primară până la cei care au făcut reforma și au dus-o într-un anumit loc. Mărturii despre ei, mărturii istorice, mărturii care sunt găsite nu neapărat ceea ce scriu adepții lor da. despre, despre ei. Sunt mărturii extraordinare. și Clar nu-i caracterizează această șmecherie sau șmecherială încercarea de Din contră, au fost gata da. să-și să asume responsabilități pentru responsabilitatea pentru ceea ce au afirmat și au trăit în această măsură și au plătit bine. cu viața pentru... Uh, acești oameni implicați în afaceri, în escrocherii, în minciuni, în sperjururi, lucruri care sunt grave, pentru mine sunt cel puțin îndoielniști ca și fondatorii unei anumite religii. Aș vrea să sintetizez un pic toate aceste informații și să le răiau un pic pentru dumneavoastră împreună cu câteva informații suplimentare, așadar, Uh, organizația Recunoscută Astăzi Drept Martorii lui Hova a fost fondată în Pennsylvania, Statele Unite, în anul 1870, plecând de la un studiu biblic condus de Charles Days Russell. Acest om și-a intitulat inițial grupul drept Studiul Biblic al Începutului Mileniului, uh, după care a început să scrie o serie de cărți intitulată Începutul Mileniului, serie ce a cuprins șase volume iar majoritatea aspectelor teologice pe care le-a îmbrățișat, le îmbrățișat această organizație se regăsesc în această serie de șase volume După moartea lui Charles Taze Russell în anul 1916 așa cum spunea și Cosmin, judecătorul Rutherford prietenul și succesorul lui Russell a scris în, undeva în anul 1917 cea de-a șaptea și ultima carte din seria începutul milenului. Carte denumită de data aceasta Sfârșitul Mileniului. Uh, societatea Turnul de Veghere, sau cum este uh, cunoscută în limba engleză, drept Watchtower Bible and Tract Society, a fost fondată în anul 1886 și a devenit foarte repede motorul prin care în mișcarea începutul mileniului a demarat promovarea punctului ei de vedere către alte persoane. Grupul a fost cunoscut inițial ca Ruseliți până în anul 1931, când datorită unei rupturi în organizație, a fost denumită martorii lui Ehova, celălalt grup s-a numit mai departe studenții în Biblie, studenții Bibliei. Acum, ce este interesant. Partea de uh, inițiere a, fost, a avut loc în Statele Unite. Dar în România, în 1920 s-a întors din Statele Unite Ardelianul Ioan Sima. Care a promovat uh, această organizație, însă, în anul 1927, el își dă seama de rătăcirea milenistă. Uh, din cauza aceasta, organizația este preluată de către uh, două, doi unguri, doi cetățeni de etnie maghiară, uh, Chish și Sabo. Uh, în perioada 1927-1944, respectiv 1948 și 1989, această organizație a fost interzisă de către autorități. Undeva în anul 1996, organizația încearcă să, să facă un congres mondial la București, dar această solicitare este respinsă de către autorități și abia în anul 2000 sunt recunoscuți drept cult. Uh, organizația aceasta uh, este cunoscută pentru vizitele pe care le face uh, în, uh, în familiile noastre, în societate, celebrele vizite cu studii gratuite ale Bibliei la domiciliu. Uh, au revistele cunoscute ca fiind uh, cele mai. Uh, cu tirajul cel mai mare de pe glob, respectiv turnul de veghere și trezițivă. vă Organizația de asemenea editează diferite broșuri, pliante și cărți Una dintre cărțile importante în ceea ce înseamnă proselitismul În promovarea conceptelor acestei organizații Este să aducem argumente din scripturi Organizează congrese pe stadioane Sistemul lor educațional este format din școli particulare, resping internatele școlare, sunt organizați după formula 5 adunări pe săptămână dedicate pregătirii activităților prozelitiste, adică întrunirea de serviciu, școala de minister teocratic, întrunirea publică, studiul turnului de veghere și studiul de carte. Observați, nu este studiul scripturii, ci este studiul turnului de veghere. Asta ar trebui să ne dea un mare semn de întrebare. Clădirile în care se adună membrii acestei organizații sunt cunoscute drept sălile regatului. Prin intermediul vizitelor la domiciliu, ei fac tot felul de rapoarte de teren. Prin intermediul nunților și a mormântărilor găsesc de bine să aibă tot felul de prilejuri prozelitise prin care să-și îndemne și membrii, dar și simpatizanții sau musafirii la asemenea evenimente să îmbrățișeze învățătura turnului de veghere. Iar recunoașterea lor drept cult religios a ajuns să stârnească chiar mânia unei aripi extremiste astfel încât este cunoscută dizidența Asociației Credința Adevărată a martorilor lui Jehova din România cu sediul la Cluj, care reproșează în principal organizației MAMĂ tocmai acest tip de colaboraționism cu statul numit drept colaboraționism satanizat. Am vrut să fac aceste precizări pentru ca să știm un pic unde ne situăm și pe plan internațional pe partea de începuturi ale organizației, dar și pe plan Național Local, pe, pe planul nostru Al, al țării noastre uh, Ei se bazează pe Mai multe publicații uh, Cele mai cunoscute fiind uh, Turnul de veghe, Așa cum a spus și Neluțu în, în și Treziți-vă uh, Au și Scriptura uh, Traducerea Lumii Noi uh, A fost publicat uh, Traducerea s-a făcut uh, S-a finalizat între anii 1950-1960, cine... iar volumul integral a fost publicat în 1961. E sau este altcineva care a făcut traducerea asta? A Bibliei? Da, da. da. Nu-și dau, nu nu da. dau numele, ăsta era următorul, următorul aspect. De la moartea lui Rutherford, a judecătorului, toate publicațiile societății apar fără precizarea autorilor sau anonim. Argumentul societății este că păstrează zmerenia celor care le-au scris și își concentrează atenția mai degrabă asupra cuvântului și voi Dumnezeu decât asupra agentului uman folosit pentru a comunica devolul divin. Detractorii acestei metode sublinează că ascunderea identității autorilor Face, posiv, fo, uh, face imposibilă evaluarea calificării, expertizei sau competenței autorilor în domeniul în care scriu Cu alte cuvinte, uh, observați și noastră cei care ați ajuns în posesia revistelor Martelor Vedeți că nu sunt, uh, nu sunt autori uh, Articolele nu, au, uh, nu sunt însoțite semnate de, cineva, nu da. sunt de autorilor și din perspectiva asta, într-adevăr, cum spune și autorul din care am citat înainte, imposibil să vezi care-i autoritatea celui ce scrie. Pentru că, în mod special, dacă se scriu uh, chestii legate de sănătate, ai vrea să știi că este cel puțin un medic, un medic care uh, e specializat într-un anumit, într anumit domeniu sau dacă este uh, astrolog să vezi care are pregătire în domeniu respectiv și... Uh, ei, prin faptul că nu își uh, nu publică sau nu își asumă uh, personal uh, acele texte, uh, acele texte uh, ridică anumite semne de, de întrebare. Uh, cum spunea și Neluțul înainte, a zis uh, cum sunt împărțiți, uh, întâlnirile se numesc congregații, locurile se întâlnesc sălea regatului și nu biserici. Uh, membrii aleși în vederea conducerii se numesc bătrân sau supraveghetori persoana care conduce întâlnirea prezbitorului se numește supraveghetor prezident al congregației supraveghetorul responsabil cu slujirea se ocupă de afacerile congregației uh, circums circumscripțiile sunt asociații de aproximativ 20 de congregații conduse de un supraveghetor de circuit Districtele sunt grupări geografice de circumscripții și iarăși un lucru important. Martorii își dedicau în medie 1200 de ore pe an pentru activități pe teren de a mesajului lor. Cei care fac, până în, fac lucrul ăsta până în 1200 de ore se numesc vestitori, iar cei care își dedică peste 1200 de ore pe an ei se numesc pionieri. Se creează diferențarea asta și uh, eu o găsesc ce obțin uh, periculoasă pentru că nu e un principiu biblic aici în care dacă ai făcut mai mult uh, uh, ești mai, mai important sau ai altă, altă calificare în ochii uh, lui Dumnezeu și se creează presiunea asta chiar și pe, pe membrilor uh, Martele Lehova au doar o zi de ceremonie în fiecare an comemorarea morții lui Hristos care se țin odată cu Paștele Evresc la această ceremonie ținută în fața unui public numeros se așteaptă să participe toți membri împreună cu familia, prietenii și potențialii noi membri. În cadrul ceremoniei sunt distribuite elementele cinei Domnului însă doar cei aleși sau cei care fac parte din această categorie au permisiunea să participe în jurul anilor 2000 întreaga lume erau în jur de 9000 care putea să facă lucrul ăsta Martorii lui Hova resping orice altă sărbătoare religioasă, națională sau culturală inclusiv Crăciunul, Paștele, zile de Naștere, Sabatul sau ceremoniile de uh, duminică pe care le consideră uh, păgâne sau idolatre. Uh, și și Membrii care duminica? sunt sub, se întâlnesc și duminica, dar, cum zicea și Aneluțu, au cinci întâlniri uh, săptămânale. Uh -huh. Nu acordă duminicii un decât uh, celalte uh, celălalt uh -huh. zile. Uh, vorbirea publică, în schimb, se ține de obicei duminica după care de regulă urmează studiul turnului de, de veghere. Neluțu a precizat înainte care e structura pe, pe, aceste, pe aceste lucruri. Apoi legat de bune societăți, așa cum am zis înainte, dețin anumite proprietăți care le generează venituri. Structura de autoritate la prima vedere par să fie un model de democrație religioasă, însă așa cum a fost înființat acest uh, club a fost uh, o autoritate dusă la extrem din partea celor care conduceau, uh, conduceau organizația asta religioasă și oricine ar fi contrazis sau oricine s-ar fi opus învățăturii promovate de bordul de conducere sau de către Rutherford sau Russell era excomunicat uh, imediat fără să-i se dea drept de replică Uh, alte lucruri importante, nu ai voie să citești alte învățături uh, uh, care exprimă uh, păreri opuse decât uh, cele ale marturilor, uh, aici am și, și un citat, să nu ai de-a face cu apostații, de exemplu, ce faci dacă primești o scrisoare sau o carte, o deschizi și vezi că este de la un apostat. Curiositatea te îndeamnă să citești din ea doar ca să vezi ce are de spus. S-ar putea chiar să-ți spui, pe mine nu mă va influența, sunt prea bine ancorat în adevăr. În plus, dacă avem adevărul, nu există motive să ne temem. Să ne temem. Adevărul nu rezistă testului, adevărul va rezista testului. în felul acesta, unii și-au hrănit mințile cu raționamentul apostatului și-au căzut pradă unor întrebări și îndoieli serioase. Cu cuvinte, nu ai voie să spun întrebări. Ai voie, nu ai voie să spui întrebări. Și asta, iarăși, ridică un semn de întrebare și faptul că nu-și asumă uh, conflictul ăsta interior între a vedea uh, în mod personal da. sau a decide că dacă învățătura pe care o urmezi e adevărată sau nu e adevărată. Apoi, uh, lui Hova nu, nu le este permis să studieze singur Biblia, să interpreteze singur ceea ce citesc în Biblie sau să învețe direct din Biblie. Uh, mai degrabă, ei trebuie să învețe despre Biblie din publicațiile aprobate de turnul de, de veghere. Uh, N-ar trebui să ne surprindă că majoritatea martorilor au memorat principalele învățături doctrinale ale societății și le apără cu fermitate, chiar dacă apărarea lor este irațională, nebiblică și inexactă din punct de vedere istoric. Astea sunt câteva aspecte care mie mi s-au părut importante să le cunoaștem fiecare dintre noi referitor la istoria martorilor Jehova modul în care ei își desfășoară activitatea de cult cool, pentru că știu că mulți, pentru mulți dintre noi lucrurile astea uh, sunt necunoscute și e bine să le, știm, să le știm că atunci putem să abordăm discuția cu ei dintr-un alt punct și cu cât cunoaștem mai multe, cu atât avem autoritate și cu atât știm uh, care este adevărul cu privire la doctrina și învățătura noastră. Categoric. Mă gândeam la următoarele, următoarele întrebări, una din ele a fost atinsă deja de, de Cosmin, una din următoarele întrebări era care e metoda de câștigata deți și am, discutat, am auzit mai înainte că este vorba despre uh, o normă într-o anumită măsură pe care trebuie să o faci, care face parte din planul de mântuire sau din doza pe care trebuie să o faci ca să câștigi mântuirea. Și în același timp, tot la metoda asta de câștigat aderţi, am aflat că această normă se face vizitând diferite cartiere, zone, eu știu cum sunt împărțiți din ușă în ușă, probabil vorbind cu oameni pe stradă. Dacă vă amintiți din emisiune trecute, am abordat încă un aspect și anume că dacă unul din acei oameni care vizitează casele nu face față la întrebările pe care le au Oamenii vizitați reprogramează și vin, vine cineva superior care știe mai multe detalii. Cu alte cuvinte, îmi dă de înțeles că acest proces de, de câștigat adepți este foarte, foarte bine organizat și lucrurile sunt foarte bine ierarhizate ca, în, ca într-o firmă în care fiecare știe locul, rolul și face exact același lucru și în momentul în care iese din atribuțiile lui intra altcineva și preia acea discuție. Și iată că la capitolul ăsta trebuie să recunoaștem că am avea câte ceva de învățat, de fapt am și discutat, am abordat aspectul acesta că este ceea ce Scriptura ne cheamă să facem, doar că un aspect foarte foarte important aici este cel referitor la uh, discuțiile pe care le suportă astfel de persoane. Uh, după cum spunea și Cosmin și Neluțu, uh, ei merg încredințați și abordează doar ceea ce uh, s-au pregătit, doar ceea ce au în programă. Dacă încercăm să purtăm discuții uh, pe întreaga Scriptură sau și pe alte pasaje decât le au ei în program este foarte posibil ca ei să piardă contactul cu siguranța lor pe care o au în transmiterea acestei învățături. O altă întrebare și eventual o să vină împreună cu completări la asta dacă mai au Neluțu și Cosmin este cum putem să-i abordăm iarăși am discutat data trecută cumva să le sumarizăm pe aceste două întrebări într-una singură și să ne gândim metodele de câștigat adepți și legat de asta cum putem să abordăm astfel de oameni. Vreau să fac o completare la întrebarea anterioară, cum fac ei adepți, cum se îndreaptă spre, spre oameni. Am spus înainte, merg cel puțin doi câte doi și în mod special duc literatură scrisă. Pentru că, așa cum am zis înainte, puterea cuvântului scris este importantă pentru ei. Și iarăși aș vreau să facem un exercițiu de imaginație sau de memorie. Și știu că fiecare dintre noi am ajuns ce puțin odată ține o dată să ținem în mână uh, o revistă trezițivă aia, sau? sau turnul de veghere. Și sunt câteva lucruri importante și gândiți-vă la, la aspectele astea. Uh, o să vedeți întotdeauna reviste foarte bine editate, culorile atent alese, îți ia ochii din prima modul în care sunt scrise, problemele pe care ele le abordează în revistele respective și, și un lucru important, în revistele respective veți găsi oameni fericiți, permanent cu zâmbetul pe buze, permanent oameni care cumva și-au rezolvat problemele. Transmit o imagine optimistă. O imagine optimistă și... și aș vrea să, să citesc doar câteva titluri pe care ei se bazează și vedeți că sunt întrebări la care... Uh, cumva stârnesc, uh, stârnesc interesul doar, da, la, da. doar la prima, la prima enunțare. Uh, să vedem dacă, dacă le găsesc. Da. Uh, cartea mea de istorisiri biblice. Apocalipsa, mărețul său apogeu este aproape. Căutarea omenirii după Dumnezeu. Întrebări puse de tineri, răspunsuri care dau roade. Cel mai mare om care a trăit vreodată. Viața cum a ajuns Viața, cum a ajuns aici? Prin evoluție sau creație? Biblia, cuvântul lui Dumnezeu sau al omului? Uh, fericirea, cum o putem găsi? Secretul familiei în, uh, fericirii în familie. Adevărata pace și siguranță. Să-l ascultăm pe marile învățători. Uh, pentru un creștin uh, sunt uh, titluri incitante. Ar putea să se deschidă apetitul să citești o astfel de, de broșură sau o astfel de revistă. Sunt întrebări cumva pertinente, întrebări care... Poate fiecare dintre noi le avem la un moment dat în viața noastră și vrem să găsim răspunsuri. Și uh, iarăși, un lucru pe care, pe care trebuie să-l sesizăm, uh, dacă nu ai foarte bine fundamentate uh, adevărurile biblice, uh, o să vedeți că la ei, de natură ai doar de, de nuanță. Te poate prinde foarte ușor. Dacă nu ești atent și nu ai cristalizat doctrina biblică foarte bine în minte și în suflet, Poți fi foarte ușor dus de broșurile astea în direcția în care ei doresc. O să vedem în continuare, în, probabil în emisiunea asta sau în emisiunea următoare, o să vedem ceea ce susțin ei și vedeți că sunt adevăruri așa la, la limită. Se bazează chiar pe unele texte biblice, dar scoase din, din context. Și atunci, dacă nu ești foarte atent, pe fondul întrebărilor pe care ți le pui ai putea să cazi foarte da, ușor dacă interpretezi în, generalist da, și nu ai, nu ai toate cunoștințele și nu le sistematizezi uh, ești foarte ușor să, să fii prins de, de literatura lor și de modul lor de abordare uh, Teo punea a doua întrebare uh, care se, ni se adresează nouă și vi se adresează și dumneavoastră ascultătorilor care ar fi modalitatea prin care uh, noi am putea oarecum să contracarăm uh, tot acest zel al lor și cum am putea să ajungem din uh, uh, vânați, să Vână... ajungem noi vânători. <laughs> Bine, în, în sensul bun al cuvântului. Da. Uh, Rămân la aceeași uh, părere de bază, același punct de plecare, că mai întâi trebuie să ne cunoaștem Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu uh, și un punct imediat următor acestui, uh, acestui punct de plecare este să cunoaștem și învățătura lor, pentru că așa putem să, să facem uh, cea, mai, cea mai bună deosebire între ceea ce spune Scriptura și ceea ce afirmă ei. Îmi aduc aminte că în adolescență, la un moment dat, am, uh, am avut și eu vreo două cărți în astea pe mână, și cum zicea și Cosmin, sunt, sunt niște titluri destul de incitante. Una dintre cărți se referea la problemele pe care le au tinerii, pe care le au adolescenții. Și ca și tânăr am fost atras de, de acest titlu. Da, deci nu? asta e o chestie foarte bine gândită. Da. Bineînțeles că am citit abia peste ani și ani de zile aveam să aflu că de fapt asta era o, o, o carte cu învățătură destul de dubioasă. Mi-am dat de -o seama că auzisem de martorii lui Jehova Și am văzut că în respectiva carte se vorbea mult despre Jehova Mi-am dat seama că ar fi vorba despre această organizație Dar nu știam în ce anume se diferențiază de creștinismul clasic Eu provenind dintr-o familie de oameni ortodoxi, de credincioși ortodoxi unde, de asemenea, nu se pune accent pe cultele care pot să te ducă în rătăcire. Vă dați seama cum am fost și eu de, de bine ancorat în această confruntare ideologică. Așadar, ce, ce spune Scriptura? Scriptura poate să spună numai celui care vrea să audă ce îi spune. Cu alte cuvinte, puneți mâna pe Sfânta Scriptură și citiți-o și studiați-o și abia atunci veți ajunge să o cunoașteți. Într-o emisiune de 50-60 de minute nu vom reuși noi să vă spunem ceea ce, ce spune Scriptura, așa cum veți putea găsi dumneavoastră dacă o veți studia. Vă putem spune acum la al doilea punct, deci odată spunem trebuie să știți Sfânta Scriptură, să începeți să o studiați. La al doilea punct, adică ce cred martorii lui Jehova, vă putem schița noi câteva, câteva idei pe care le-am scos din diferite uh, materiale din care ne-am documentat și noi pentru această seară. Așadar, ce cred martorii lui Jehova? o scurtă examinare a declarației lor de doctrină în ceea ce privește aspecte precum dumnezeirea lui Isus, mântuirea, trinitatea, Duhul Sfânt sau ispășirea, arată fără nicio îndoială că ei nu au nimic de a face cu creștinismul biblic, cel puțin în aspectele deja enumerate. Martorii lui Jehova cred că Isus este Arhanghelul Mihail, cea mai înaltă creație. De remarcat următorul, următorul aspect, ei nu vor nega um, Existența istorică a lui Isus. Uh -huh. Pentru ei nu va fi Isus Hristos, ci va fi Isus. Pentru ei nu va fi Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu. El va fi Isus, așa, așa zicea și la un, la un moment dat Cosminu, era un titlu cel mai mare om care a trăit vreodată pe pământ sau ceva de genul da, acesta. Da, da. Ei, ei nu neagă existența, caracterul, caracterul. existența și caracterul deosebit al, al lui Isus, cum spun ei dar vor nega ceva care schimbă complet toată teoria. Vor nega divinitatea lui. Vă să zic că Isus este Arhanghelul Mihail, cea mai înaltă creație. Grijă mare! Isus ar fi fost creat de Dumnezeu. Dacă este creat de Dumnezeu, nu mai este partea Dumnezeirii, a Trinității. Da, și fiecare aici... omul dacă nu e foarte atent, atunci îi scapă. Da, o, o chestie mică de, de, de, de, de detaliu, de nuanță, care poate să te ducă pe, pe panta ereziei. Deci, acest lucru contravine flagrant cu o mulțime de referințe scripturale care arată clar că Isus este Dumnezeu. Și numai în Evanghelia după Ioan puteți da. să găsiți referințe. Câteva dintre referințe. Martorii lui Jehova cred că mântuirea, un alt punct central, mântuirea este obținută printr-o combinație de credință, fapte bune și obediență, adică ascultare. Apropo, faptul că, am mai spus-o și în trecut și o afirmăm încă o dată, faptul că ei vă vin la ușă, este parte din planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru, pentru ei. Ei dacă nu vor face acest lucru, nu vor avea parte de mântuire. De asemenea, acest lucru, adică combinația aceasta de credință, fapte bune și obedență pentru mântuire, contrazice Scriptura care declară în mod clar și hotărât, mântuirea este un dar de la Dumnezeu și ea se obține doar prin credință. Uh, Efesenii, în capitolul 2, versetele 8 și 9, spun destul de clar căci prin har sunteți mântuiți prin credință și, și nu aceasta voi. nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Martorii lui Jehova resping de asemenea Sfânta Treime sau Trinitatea, cum mai este uh, drept, cunoscut, drept uh, cunoscută, crezând că Isus este doar o ființă creată și că Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu și doar atât. Martorii lui Jehova respind conceptul ispășirii substitutive făcute de Domnul Isus Hristos, adică faptul că El noastre. a murit pentru păcatele noastre și asta este bătută în cuie, cum se spune. Și în locul acesteia spun că da, Isus a murit, dar a murit doar pentru a plăti păcatul lui Adam, al lui, al lui Adam, nu al întregii omeniri. Cum își susțin martorii lui Jehova aceste doctrine nebiblice? Primul, primul punct, punctul 1. Ei pretind că biserica de-a lungul istoriei a, a modificat în mod negativ Biblia, adică biserica a avut uh, uh, interes să-și modifice Biblia după cum a vrut. După cum a modificat-o ei, că nu au exact. Dar punctul 2. ei au retradus Biblia în ceea ce ei numesc astăzi traducerea lumii noi. Societatea Turnul de Veghere a alterat astfel textul scripturii pentru a-l face să corespundă cu doctrina lor, o doctrină falsă, în loc să-și bazeze doctrinele pe ceea ce Biblia ne învață. Un punct foarte important, traducerea lumii noi a fost editată în numeroase ediții, asta n-ar fi rău, dar problema este următoarea. Fiecare dintre ediții aducând noi modificări pe măsură ce marturii lui Jehov au descoperit mai multe versete care contraziceau doctrinele lor. Adică, Biblia Traducerea lumii noi a fost cosmetizată în așa fel încât să se potrivească tiparului societății turnul de veghere. Deci Pentru nu că... invers doctrina lor să corespundă exact. cu Biblia, ci Biblia să cel mai, cu... cel mai frumos lucru este să ai parte de o traducere a Sfintei Scripturi care să fie cât mai aproape, să redea, cât mai fidel textul inițial. Dar nici de cum să-ți iei Biblia și să o traduci după cum vrea un anume om. Marturii lui Hova sunt văzuți unanim ca fiind o sectă care doar în anumite aspecte neimportante se poate identifica cu învățătura biblică. Turnul de veghiere își bazează doctrina și credința pe învățăturile originale, dar și prelucrate, ale lui Charles Days Russell, Joseph Franklin Rutherford și ale succesorilor lor. Comitetul de conducere a societății Turnul de Veghere este singurul care are autoritatea de a interpreta scriptura. Cu alte cuvinte, ceea ce spune acest comitet al societății uh, Turnul de Veghere este considerat ca fiind literă de lege, iar gândirea independentă este descurajată. Aceasta este în opoziție directă cu sfatul apostolului Pavel către Timotei și nu numai către el, ci și către noi, de a ne arăta înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni încercați, ca niște lucrători care nu au de ce să le fie rușine și care împart drept cuvântul lui Dumnezeu. Acest, uh, acest uh, sfat pe care îl dă apostolul uh, Pavel poate fi regăsit în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetul 15. Și acest sfat reprezintă o învățătură și o poruncă de la Dumnezeu pentru fiecare membru al bisericii, al trupului lui Hristos. Uh, așa cum creștinii din Berea Știau să cerceteze în fiecare zi scripturile pentru a vedea dacă lucrurile care le sunt lor prezentate drept învățături și porunci din partea lui Dumnezeu uh, sunt, sunt așa. Uh, Într-o mică concluzie pe care am putea-o trage, martorii lui Hova uh, oarecum ar putea fi invidiați pentru eforturile lor, între ghilimele, evanghelistice, pentru că, într-adevăr, ei merg doi câte doi oarecum așa cum și Domnul Iisus i-a trimis pe apostoli uh, uh -huh. să plece la un moment dat, doi câte doi, uh, am putea vedea un, un imitațiu, dar nu este acel imitațiu Cristii, adică o imitare a Lui Hristos, ci doar o imitare în forme, dar în forme lipsite de conținut. Da. V-am prezentat câteva din, din, din chestiunile care privesc învățătura acestei organizații ca să vă dați seama că am, cam ce cred ei și ca să puteți face o comparație bună trebuie să reveniți la Scriptură. Da, despre aceste învățături ale acestei organizații vă propun să ne urmăriți, să vorbim despre ele, să discutăm despre ele în emisiune de data viitoare. Probabil ne ia, ne trebuie emisiune întreagă să discutăm câteva din învățături și mai ales să vedem, eu știu, diferențele subtile sau, eu știu, schimbările de macaz foarte fine care se fac în anumite situații. Cosmin și Neluțu se pregătesc asidu pentru, pentru ediția de data viitoare unde vom aborda doar această problemă a învățăturilor, a unora din învățături, pentru că vă dați seama că este vorba despre o doctrină, o teologie în sine și aceasta a martirilor Nehova și vă aștept cu interes să, să ne ascultați și data viitoare, pentru că atunci, de fapt, va fi uh, pentru cei care doresc uh, să știe ceva despre uh, teologia pe care o îmbrățișează, atunci vom aborda aceste, aceste aspecte. Vreau doar să mai fac o completare. Într-adevăr, în emisiunea următoare, am dorit să vorbim despre uh, teologia moartelor Hova și să comparăm cu ceea ce credem noi. O să fie o lecție interesantă, nu atât în a combate pe ei, ci în a, -a ne cristaliza noi Dectirile importante despre Trinitate Despre uh, originea Domnului Iisus Hristos, despre Duhul Sfânt Despre Biserică, despre uh, Viața Veșnică Și cred că va fi O emisiune interesantă pentru noi În primul rând, pentru relația noastră cu Dumnezeu Și, și pentru noastră Categoric. Categoric. orice apropiere noastră de scriptură, orice aplecare asupra cuvântului lui Dumnezeu este una benefică uh, omului nostru spiritual, dar și omului nostru, iată, fizic, care trăiește în lumea asta și se ciocnește vrând nevrând și de astfel de, de aspecte. Dumnezeu să vă binecuvinteze, sperăm că v-a fost un timp de folos acesta pe care l-am petrecut împreună. Vă așteptăm și uh, la emisiunea de data viitoare. La revedere!